Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabiyna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana ila ma'lamtena innaka enta l'alimun hakeem Allahumme alimna ma'infauna wa anfa'na bima'lamtena wa zidna ilman ya Rabbil Alameen Swa so, slava iho ala pripadai usama Allahu Jalla wa ala nakajemu slava iho ala kolika i njegova velicina ikoliko samanyemu Allahu Jalla wa ala dolikuye Neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu jalla wa na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam ona. Allah jalla wa podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala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 Jedna od velikih istina koju svjedočimo, kojoj prije svega svjedoči je brojni kur'anski ajet i zatim hadisi Allaho posanika, a i mi smo svjedoci tome. Svjedoci smo tome, međutim rijetki među nas, među nama su oni koji se pripremaju za nju. A to je smrt. A to je smrt. Dakle, početak našeg ahireta. To su trenuci koje ne može nijedan od nas da izbjegne najbolji ljudi naproti kod Allaha subhanahu wa ta'ala okusili su smrt i sve jedan od nas zasigurno će okusiti smrt i definitivno i mi smo svjedoci toga a o tome govori i sunnet Allahov poslanika ali i salatu salam, za dunjalučke brige za sve ono što nas nalazi na dunjaluku Zasigurno, jedan od najboljih lijekova kako riječiti te brige jeste sjećanje na smrt. Kao što je rekao Allah poslanik, alaihi salatu wa salam, udkuru hadim iledat. Sjećajte se, prisjećajte se onoga što prekida sve slasti i strasti. Nikada čovjek neće u tegobi prisjetiti se smrti, ja da mu ta tegoba neće postati posle lahka. I nikada čovjek se neće u blagostanju prisjetiti smrti Kada se počne uzdizati sa tim blagodatima koje je imao, a da da sjećanje na smrt neće spustiti. Dakle, zasigurno sve jedan od nas će osjetiti smrt. I sve jedan od nas treba da se priprema za smrt. Poslanici okusili su smrt. I smrtne muke svih nas kao što su i njih, bit će teške sjećate se i sjetite se smrti Allahov poslanika Muhamada koji je bio najbolji Allahov rob najbolji Allahov stvorenje okusio je smrt kao što kaže Đalla Vala Inneke meyjitun va innehu meyjitun O Muhamada, ti si smrtnik, ti ćeš umrijeti i oni iza tebe će umrijeti kada je umirao kvasio bi maramicu u vodu posudu s vodom, zatim potirao svoje čelo i govorio La ilaha illallah, inna lil mauti sakilat La ilaha Allah doista smrti ima svoje muke ima svoje muke i kako se prenosi u hadisu Sahla ibn Sada, Sa'idiya radiallahu talam da je rekao, etani Jibril došao mi je Jibril, rekao je poslanik salallahu alaihi salam, došao mi je Jibril pa mi rekao, ja Muhammed išma ši't fa inneke mi jidun ovo Muhammed živi koliko god hoćeš ali znaj da ćeš umriti znaj da ćeš umriti I hvala koga god hodin, znaš da se rastaviti, fa inneke ke mufariqun. Rastaviti sada. I hvala koga god hodin, raditi što god hodin, fa inni ke mjegzijun bih. Znaš da se zato biti bitan, zato biti obračunavan, nagrađavan ili kažnavan. Imi mi nakon njih, najboljih Allahovih hrobova, zasigurno će mokusiti smrt. Poznati su vam kur'anski ajeti, tako sura al druge sura, Kullu nefsim da iqtu l svako živo biće će okusiti jesti, kušati smrt. Kullu menale i hafam surja rahman. Sve što je na zemlji prolazno i proći će. I za ove trenutke, braće, trebamo se pripremati. Kada nam nastupi smrt, niko od nas neće moći odgoditi. Niko od nas je nećemo moći odgovoriti. Sjetite se riječi učenjaka Hatima al sama kada je spomenuo četiri riječi, rečenice, sve jedna u sebi nose ogromne pouke i poruke. Između njih rekao je i saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Kaže i saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam. Pa sam požurio da je dočekam. Zato trebamo žurti da dočekamo smrt. Kada nam nastupi, nećemo imati odgovoriti. Ova je velika istina svisja dočimo. Gledamo kako smrt, kako melek smrti dolazi komšijama na brata, jedan za drugim odlaze. Svaki dan se plañeju đenaze. Danas jednog nosimo, sutra će sutra ćemo mi invititi koji će nositi. Zato se trebamo pripremati, braćo. Nakon sprti Kako je došlo kod imama Ahmeda, doista je smrt teška. Evo vidite koliko je teška da su poslanice. Naprotiv, najbolji poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Mohamed brisao svoje čelo i govorio, doista smrt ima svoje muke. Doista smrt ima svoje muke. Nakon smrti, kako je došlo kod imama Ahmeda, rahimahullah, telo njegovom usnedu, doista je smrt teška, ono što dolazi nakon nje je još teže. Doista je smrt teška, ono što dolazi nakon nje je još teže. Pogotovo za nevjetnike. Pogotovo za grešnike, oholnike i Vjernice također će biti iskušanje određenim stvarima, ali za razliku od nevjernika, to će za nje biti daleko, daleko podnošljivije. Pa nakon smrti, ono što će sve jedan od nas također da doživi, što ga neće nikako zaubići, jeste kabur. Jeste kabur. Da ćemo biti spušteni u kabur i da ćemo u kaburu biti podvrgnuti kaburskom ispitu, kaburskoj kušnji. Kabor je mjesto svih nas, makako bio učen ili neko bio ma kako bio imućan ili drugi bio sjeromah, bio na nekom položaju funkciji ili bio tamo neko zadnji. U Kabor svi biti spušteni. U Kabor svi biti spušteni u ovakvom stanju kakvom jesmo sada, a zatim kroz par dana, samo kroz par dana počeće se naša tijela da se troše I troše i troše izjedaju dok na kraju ništa od njih ne ostane. Ostanu samo kosti i kostiće kasni da istrune. Kabor će biti sudnica o kojoj ćemo biti pitani. Pa ćemo potvrđivati ono što budemo pitani. I to će se također potvrditi naše riječi će se potvrditi ili ćemo biti utjerivanju, u laž, mi znali da nismo potvrđivali na dunjaluku, da nismo učili Za ove trenutke treba se također vraćo pripremati. Kada nas puste, nema gotove. Kada te hrastovina prekrije još zemlja, nema to koji se vratio. Kako kaže Allah u Bosanika, sallallahu alihi wasallam, ma raeitu menzaren qat, illa wal qabru afda'u mina. Nikada na dunjalku nisam video nešto strašno. Nešto što me prestravilo, a da qabur nije strašnije od toga. Nikada nisam video nešto strašno na dunjalku, a da Kabor nije stršljiviji od toga. Poznat vam je slučaj Osmanu radijallahu ta'ala, trećeg halife Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kada bi dolazio na Kabor i stojao pored Kabura, plakao bi i plakao i plakao toliko da bi mu se brada nakvasila suzama. Pa oni koji su bili u njegovoj pratnji, ili koji bi prolazili pored njega kada bi ga vidjeli u takvom stanju govorili mu šta ti je osmene kada se pri tebi spomene djennet i djehennem ti ne plaćeš međutim kada dođeš do kabura pogledaju u kakvom si stanju pa kaže doista sam čuo Allahu poslanika sallallahu ve wasallam da je rekao inna l'kabur evvelu menazi l'akhira doista je kabur prva ahiretska stanica ko se spasi u njoj sve što dolazi nakon kabura je lakše Međutim, ko se ne spasi u kaburu, sve što dolazi nakon kabura je teže za njega. Ova stanica u koju ćemo svi biti spušteni, stanica na kojoj ćemo svi izaći i odsijesti. Zato se trebamo pripremati da nam nakon te stanice bude sve lakše i lakše. A ne da nam bude, ne dao Allah subhanu, treba sve teže i teže. Jednog dana ušao je čovjek, mladić, kod Omera ibn Abdelaziza. Rahimehullahu tjela, koji se često spomnije kao peti pravednih halifa. Unuk Omera ibnul Hatava, radijel Allahu tjela. I bio unuk Omera ibnul Hatava, radijel Allahu tjela. Ušao je kod njega i zaprepastio se od njegovog izgleda, kako je propao u licu, od ibadeta, od ispostništva, od posta i ostalo. Zaprepastio se, Omera, šta je to s tobom? Pa se Omer nazvijao. Kaže, da ne vidiš samo tri dana nakon što me spustio u kaboru. Moš utvoriti kabur, pa da me vidiš samo tri dana nakon što me spusti, kroz tri dana da me vidiš, kada vidiš kako su moje oči ispala i kako curen iz moje obraze. Da vidiš kako su mi se usta otvorila. i ustne razvavile, razvavile. Da čuješ kako se iz mojega stomaka širi neugodan miris. Kako mi iz mojih nozdrva izlaze crvi, i mravi, onda bi se zaprepastio više. Samo tri dana. Da me vidiš nakon što mi spusti u kabor. Zato, dakle, za ovo se trebamo pripremati. Nama, čim se spustimo u kabor, dešavaće se određene stvari, neće mimo ići nikoga. Zasigurno. Bili ste vjerovatno nekada u potpuno mračnoj sobi. Ništa se ne vidi. Ništa se ne čuje. Potpuno Tišina, prestravljujuća tišina. Da te neko u toj tišini zovne, ne znam ti kako, lijepim glasom ti bi se prestravio. Da ležiš u potpuno mračnoj sobi, tišina potpuna, ništa se ne čuje, što kažu ni moha, da te neko zovne, ne znam ti kako, prestravio bi se. Pa stoji predanjima, kada budemo spušteni u kabor i mi vjernici vjerujemo ovu vjernici trebaju da vjeruju u gajb. Jel tako? Zar nije gajb spomenut kao prva osobina vjernika? Al-Falamin zalikal kitab la raiba fi hudan lilmuttaqin bil gajb. Prva osobina vjernika koja je spomenuta u Allahovoj knjizi jeste oni koji vjeruju u gajb. Kažu islamski učenjaci vjernici gledaju gajb kako? Kao što gledaju gaj kao što gledaju dunjaluk, a gajb je dakle ono sve što je sklonjeno od naših očiju. I ostalih čula, a o čemu smo obavješteni kroz šarijatske dokaze, kroz Kur'an, kroz Hadis, o tome smo obavješteni, sklonjeno od naših oči, od naših uši, od naše ruku, ne možemo dotaknuti i slično, to je gajib. Kažu učenjaci, vjernici, istinski vjernici, oni koji su objeđeni, gledaju Gajb svojim srcima kao što gledaju dunjalog svojim očima kao što gledamo Dunjaluk svojim očima i vidimo šta nam se dešava na Dunjaluku svojim srcima. Oni koji su ubijeđeni, vijednici, gledaju ono čemu su oba od Gajba. Pa ove stvari će nam se zasigurno dešavati. Spominje se kada nas naša braća, naša djeca, naši prijatelji spuste u kaboru. Poduplaju i zemljom i daskama. I od Mi čujemo to pot. Njihoj stopala, Kako odlaze. Spuštali ste vjerovatno nekoga u kaboru. Vidjeli ste kako je kabor tijesan. I kako je ispod onih dasaka taman, mrk. Zamisli sebe. I ovim stvarima trebamo slušati svojim srcima, a ne svojim ušima. Da ćemo i jajiti, biti spušteni u takvu tamu i takvu mrku i potpunu tišinu. Pa spominje se o predanjima kada budemo spušteni i u potpunosti zagrnuti i odu zadnji s naše kabora da će nam se kabur obratiti, da će nas kabur dozvati. Pa onaj koji bude vijednik, jeste, prestraviće se i on. Jer kad te iz takve tišine neko zovne, prestraviće se. Međutim, vijedniku će se reći marheben vo ehlen. Dobro nam došao. Blago se tebi kod nas. Dobro nam došao. Do čim ne vijedniku će se reći la marheben vo la ehlen nema tebi kod nas dobrodošljice, teškolite se kod nas. Hm. Pa za trenutke trebamo se još sada pripremati, da nam se kaže merhaba, merhaba, ahlen, ahlen. A ne da nam se kaže nema tebi dobrodošljice kod nas, teškolite se tebi kod nas. Bilaži Ibn Abišejbe u svome Musanifu od Umera Ibn Ubejda, Rahim je Hullahu da je rekao, Kavur reći čovjeku, o sine Ademov, šta si pripremio za mene? Šta si pripremio za mene? Zad nisi obaviješten? Zad nisi znao da sam ja kuća usamljenika, napuštenih, oni koji će biti sami, koji će biti napušteni, koji će biti ostavljeni? Zad nisi obaviješteno o meni da sam ja kuća koja izjeda, kuća čiji su stanovnici crvi. Biljež Ibn Mubarak sa vjerodostim lancem prenoslaca također od Useida Ibn Abdi Rahmana da je rekao do mene je došla vijest prenešeno nam je. Od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, saznao sam da vjernik kada umre, pa se prene, ponese prema kabur, kada se vjerničkađa nazad, ponese prema kaburu, da se ukopa do mjesta gdje će biti ukopanu, kaže, požurite sa mnom, požurite sa mnom. Pa kada bude ispušten u kabor, zemlja će mu reći, doista si nam bio drag dok si hodio po nama, hodao po nama, po zemlju. Sada si u nama, sada si nam još draži. Sada si u nama, sada si nam još draži a kada nevjernik umri pa se ponese do mjesta gdje će biti ukopan, znaš šta ga čeka dobrim dijelom svićemo mi biti na samrti obavješteni, vidjet ćemo jer na različno način podružujem hadisu Bara ibn Adiba radijallahu tam se spomnije, kako dolazi meleki vjerniku, kako dolazi nevjerniku kako se uzima duša vjerniku, kako se uzima nevjerniku i ostalo pa ćemo od prilike na svojoj samrti vidjeti šta nam se sprema Pa ne nevijedni kada se ponese do mjesta gdje će biti ukopan, ne reći će, ne žurite sa mnom, ne idite, vratite me, kuda idete sa mnom? Pa kada bude spušteno Kabor, zemlja će mu reći, bio si nam mrzak dok si hodio po nama, bio si nam prezren dok si hodio po nama, sad se nalaziš u nama, sada si nam još gori. Sad se nalaziš u nama, sada si nam još gori. Također bilježi Ibnu Mubarak od Ubejda Ibnu Mejra da je rekao, Kabor će se prvi obratiti čovjeku. Kabor će biti taj koji će prvi progovoriti. S njim će razgovarati još mnogi. Pa Kabor će biti prvi koji će se obrati čovjeku i reći teško li se tebi o sine Ademov. Zar nisi upozoren na mene? Zar nisi upozoren na moju tjeskobu? Zar nisi upozoren na moju tamu? Na moje tmine? Na moj smrad? Neugodan miris? I na moje strahote koje ćeš doživjeti u me? Dakle, za ove trenutke trebamo se braćo pripremati. Zatim... Mišallahu tala kao vjernik. Pa ti se kaže, ahlen, ahlen, ahlen. Čovjek će se prepasti kada te neko dozove. Samo dok ti se te riječi kažu, iskaže se dobrodošlica, primijetit da se dešava nešto drugo. Što je? Obavješteni smo od tome. Pomjeraju se zidovi kabura s desne i s strane polahko ti se primiču zidovi kavura. Nemoj da neko kaže, sada kada bismo čovjeka spustili i pratili kavur, on za neće pomjeriti. Mi vjerujemo u to. Gajb se ne može vidjeti okom, zato se zove gajb. Mi vjerujemo u to. I vjerujemo, kao što vjerujemo svojim očima, čak i više, kada gledamo jedni druge. Jer smo tome obaviješteni u vjerodostanim hadisima. Evo, pogledajte, čovjek živi s nama na dunjanku zajedno. Spava. Dvojica da spavaju u isto vrijeme, u istoj sobi, Jedan pored drugog. Jedan se probudi, sav nasmijan i kaže, kud se probudi, što još nisam spao, uživao, a drugi kad se probudi, sav uznoju i zahvaljuje se što se probudio. Jedan pored drugog. Mi ne vidimo. Oni su mnogo što do, doživljavali. Čak pogledajte čovjeka na umrlu koji živi Dunjavskim, još uvijek životom. Još uvijek živi. Njemu dolaze meleke. On vidi meleka smrti na, svoj, na udaljenosti svoga pogleda. Kako je došlo hadisima? Kada čovjek umire, još uvijek, duša mu nije izašla, vidi meleka smrti kako sjedi sa svojim pomoćnicima i polahko mu prilazi. On živi još uvijek našim životom, on to vidi, mi to ne vidimo. Pa kako da ga vidimo u kaboru, što mu se dešava? Ali smo o tome obavješteni. Zato, dakle, posebna osobina vjernika jeste da vjeruju u gaibu, ono o čemu je rekao u Koran i vjerodostan hadis. Pa dakle, stjesniće se kaboru i našečestiti toliko da rebra sa desne strane prođu na lijevu stranu i rebra sa lijeve strane prođu na desnu stranu to je taj poznati kavurski stisak za koji kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod imama Ahmeda bin Rustana hadis inna lil qabri daqta to jest ima svoj stisak la neđa minha la unja sa'd ibn muas da se spasio iko to kaburskog stiska spasio bi se sa'd ibn muas Zašto sad i gromazi je spomenuti? Zato što je to bio poseban ashab. Na njegovoj smrti prisustvovalo je 70.000 melejka. Na njegovoj dženazi. 70.000 melejka mu je klanjalo dženazu. Sva nebeska vrata su mu otvarena. Da se uzdigne, da meleki uzdignu njegovu dušu na koja god vrata. I zbog njegove smrti zatresao se arš milostivog. Arš milostivog. Međutim, ni on se nije spasio kaburskog stiska. Kako bih, imam tabelani također, spominje se jednog dana da je bila dženaze djetetu, bebi, djetetu, pa je spuštena, zagrnuta i kaže poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da se iko spasio kaburskog stiska spasilo bi se ovo djete. Da se iko spasio kaburskog stiska spasilo bi se ovo djete. Muškarac, stari i mladi, svako od nas će doživjeti taj kaburski stisak. Međutim, kao što će se vjerniku reći, merhaba, dobro nam došao, nevjerniku, lošem čovjeku, zlom čovjeku reći, nemate bi dobrodošlice kod nas, isto tako razlikuje se stisak vjernika i stisak nevjernika. Pa Mohamed Tejmi, rahimehullahu tala, pojašnjava, prije svega zbog čega taj stisak? Zašto je Allah dao da budemo stisnuti u kaboru? I kako će kabor stisnuti vjernika, kako će stisnuti nevjernika? Pa kaže naša osnova, ono od čega smo stvoreni je zemlja. Stvoreni smo od zemlje. Pa smo došli na ovaj i zaboravili tu osnovu, tu svoju majku. Pa kada budemo spušteni i vraćeni svojoj majci u zemlju, kao što na dunjaluku kada dijete ode, ne znam, na školovanje i nema ga godine i godine. I vrati se majci majka ga dočeka širokih raširenih ruku, pa ga stisne, pa ga privije, pa ga stisne, jeli u svoj grudi, u svoje naručje, stisne ga jako. Ja e, Kažu isto tako. Stvoren, stvoren si od zemlje, kada budeš vraćen u zemlju, majka će te zagrljati. Međutim, kaže, vijednika će zagrljati blago, kao što i na Dunjavuku, majka koja voli svoje djete nečega, tomu podrobikosti. Vijednika će stisnuti blago, dok će nevijednika stisnuti žestoko, srdeći se na njegak. Zatim, dakle, inšallahu teala kao vijednik preseliš, pa te kabor blago stisni. Neće te ovo mimo ići. Da ikoga mi išlo, mi išlo bi sada ibra moza. Bićeš stisnut. Inšallahu teala blago. Samo što se vrati kabor, dolazi nakon toga sledeći belaj, sledeći iskušenje. Šta je? Vrati se u svoje normalno stanje i ti misliš laknulo je, gotovo nema, sve prolazi toga osjetit da neko kavru ima s tobom. Imali ste vjerovatnu priliku da se nalazite u nekoj prostoriji, ne vidite, ali osjetite da je neko s vama. Ne znam, ležite, probudite se, ne čujete nikoga, ne vidite nikoga, tamno je u sobi, ali osjetite da neko ima. Pa ćeš onda vidjeti da nekoliko očiju gleda u tebe. I to posebni očiju. Kako je došlo u predanjima, čiji je pogled poput svjetlice, probija. Munkir i nekir. Munkir i nekir doće svima nama zbog posebne zadužbe. I stoji u predanjima njihov opis. Kako kažu učenjaci da se pojave pred ljude, da dođu u Sarajevo, da dođu u neko selo naselje, ljudi bi pomrli od straha. Da ih vide. Kažu, kako li će meni i tebi tek biti kad nama dođu samima, nama samima. Mi sami, bespomaćni tamnih lica izgleda tamnog dugih kosa kažu u glas pod grmljavine kada grmi a pogled po pucetlici kada sija imaju velike zube i velike nokte kažu da se pojave u nekom selu u nekom gradu ljudi bilmuljali od straha da ih vide kako li će meni tebi te da biti dolaze zbog posebnog i to je ono Ako položimo taj ispit, nakon tog ispita dolazi sve bolje i bolje. A ako ne položimo taj ispit, nakon njega dolazi sve gore i gori. Međutim, braćo, ne znam, sestre, da li čuju ovoj ispitu kojem nema popravnog? Ovoj ispitu kojem nema popravnog. Najveća želja umrlih, mrtvih, jeste samo da se vrate i da na Dunjavuku proborave kratko. Dan, dio dana, trenutak, samo da proborave. Ne Ko umre, kao što je rekao Allah subhanahu tala, ja sam zapisao da se oni ne vraćaju. Ja sam odredio da se oni ne vraćaju. Umrli da se ne vraćaju na dunjalog. Dolaze je zbog posebnog ispita, koji se sastoji samo od tri pitanja. Kratka, jasna pitanja. Na njih se traži kratak, jasan i brzo odgovor. Kako stoji u hadisu Bera ibn Adiba, radijallahu tala? Dolaze i pitaće sve jednog od nas Kod ti je gospodar? Koja ti je vjera? I kod ti je poslanik? Kod ti je gospodar? Koja ti je vjera? I kod ti je poslanik? Jasna pitanja I kratka. Još kraći odgovor Allah, Islam i Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ili moj gospodar je Allah Moja vjera je Islam I moj poslanik je Muhammad sallallahu alaihi wa sallam To su potrebni odgovori Nemojmo se zavaravati da će nam biti ovako lahko odgovoriti. Jer će na ova pitanja ko je tvoj gospodar moći odgovoriti samo onaj koji doista bude ubijeđen da mu je Allah njegov gospodar. Ubijeđen i svojim srcem i svojim jezikom to bude potvrđivo i svojim dijelima dokazivo. To je iman. Iman nije samo da kažeš jezikom, već prije svega dakle, mora da ima čvrsto ubijeđenje u srcu, da to potvrdiš šehadetom i još da potvrdiš dijelima. Bez dijela nema imana. Bez dijela nema imana. Onaj koji bude ubiđen u svoga gospodara na dunjaluku, taj će moći odgovoriti, moj gospodar Allah. Kao što Allah Subhanahu wa ta'la i kaže, Yuthabbitu Allahul ladhina aminu bil qavli thabiti filhajati dunja u fil ahiret. Allah će vjernike postajanom riječju učvrstiti na dunjaluku i na ahiretu. Iđmamu fesirin. Jednoglasno mišljenje učenjaka, komentatora Allaha i knjige kažu ovaj ajet odnosi se na kabur. Ovaj ajet, kada se spominje fil ahira i na ahiretu, odnosi se na kabur. Allah će postojanom riječu učvostiti vjernike. Oni koji su bili vjernici, istinski vjernici na Dunjaluku. Koji su na Dunjaluku spoznali svoga gospodara i samo njega obožavali. Koliko poznajemo svoga gospodara? Koliko smo upoznali svoga gospodara? Koliko ga obožavamo? koliko u našim dijelima, pogotovo tajnim, ima za nekoga drugoga. Javna skrivamo, jer ćemo biti lahko prozvani i etiketirani i odbačeni iz društva. Pa se bojimo za javna dijela. A tajna ne može niko da nam zaviri u naše srce, pa ne vodimo računa. Subhanallah. Došlo je u hadisu, tako, hadis kod imamo muslima, poznat hadis. Doista Allah ne gleda u vaše izglede, u vaše likove, već gleda u vaše srce i vaše djela. Dolaze ti gosti, dolaze ti ženi žene, a žene poznate kao mu zavire, u sva što hoće da zavire, zato se i zovu tako. I žena gleda da pokući sve potrijebi, da sve na svoje mjesto stavi. Da dotjera, da ne nađe joj kakvu mahanu. Ako nađe takva žena koja hoće plaho da pusti pogled, izneće u mahalu i sve će. Žene znate o tome. Dolazi ti čovjek koji razgleda pokući, trudiš se da dotjeraš svoju kuću. Da poslije ne priča. Koliko se trudimo da dotjeramo svoje srce. Allah gleda naša srca. Koliko vodimo računa o svojim, koliko strahujemo drugim. Koliko se nadamo drugom. Koliko oslanjamo se na nekoga drugog. Mimo Allaha smo. Koliko volimo Allaha. Koliko smo zadovoljni Allahom. Kada im Allah propiše odredi to i to robe, to treba se svi. Koliko smo zadovoljni. Raqib el asfahani, raqibu allahu tala. Prvi puta sam spomnio, kaže čovjekovo zadovoljstvo se, čovjekovo zadovoljstvo Allahom ogleda se u njegovom zadovoljstvu Allahom odredbom. Ako tvrdiš da si zadovoljena Allahom, onda moraš da budeš zadovoljan njegovom odredbom, što ti Allah propiše da si zadovolja. Allah o zadovoljstvu čovjekom svojim robom ogleda se u tome da ga nađe u naredbama koje mu je naredio da ga nađe u pokornosti Allah je naredio da klanjaš, da postiš, da učiš Kur'an, ovo i ono, da te Allah nađe tu a ne u onome što ti je zabranio ako hoćeš do Allahovog zadovoljstva da Allah bude zadovoljan, onda pokoravaj se Allahu u svemu što ti je naredio, ostavi se onoga što ti je zabranio kada čitamo prve generacije kakve su bile, čovjek bi davno izgubio nadu da nam Allah nije zabranio da gubimo nadu da Allah nije zabranio da gubimo nadu Allaho milo čovjek bi davno izgubio kakvi su bili. i opet na smrti bi plakali bojali se za sebe i opet bi plakali za tim ibadetom govorili bi plačujemo za postom u dugim ljetnim danima za noćnim namazom u dugim zimskim noćima Mi zašto plačemo? Zato i nebesa i zemlja pitanje hoće li za nama plakati. Zemlja, koliko smo klanjali na njoj, na kojim mjestima. Nebesa, kuda se naša dova izdizala. Ali nemojmo se zavaravati. Ovaj ispit nema popravnog. Evo pogledajte, većina, vjerovatno ima vas studenta ovdje. Kada se oglase termini za ispit, pripremate se. I dan i noć. Kahva zna da pristoji na stolu. Finžan, da se ne popije. Crna, veli da se ne spava na Ostani, ne popiješ. Koliko si zauzeti ispitima? Zašto? Zato što ne znaš kakvi će biti ispiti. Ne znaš kakva će ti pitanja biti postavljena. Ovo znamo. Ko ti je gospodar? Ko ti je poslanik? Koja ti je Ali se ne pripremamo za to. Nećemo moći odgovoriti ako ne budemo ubijeđeni. Ako ne spoznamo svoga gospodara... Zato i kako vrijedna poslanica, mako pričao šta priča. I nemojte plaho gledati i slušati šta ljudi pričaju. Već gledajte od koga god možete da se okoristite, okoristite se. Mako on bio, kako kaže Abdullah ibn Mesud, prihvati istinu, makar ona ti došla i od najmržeg neprijatelja. A ostavi zabludu, makar ti došla i od najbližeg prijatelja. Bitna je istina, da se slijedi. Kao što je također poznato pravilo, kod jehli suneta ol džamata, mhm? al lakin ar rijal yurafun bil istina se ne prepoznaje po ljudima govori ovaj mašallah što god kaže istina odakle ono što spomeni s dokazom iz Kur'ana i Sunneta to je istina ono što priča od sebe za leđa istina se ne prepoznaje po ljudima već se ljudi prepoznaju po istini čovjek priča istinu kažemo dobar priča istina zato idete kako vrijedna poslanica čitajte treba se učiti pamet usulu selasa ili selatetul usul. Tri temeljna načela, ili tri osnovna pitanja, koje je napisao šeih Muhammed ibn Abdel Vahad, rahimahullahu teala. I posebno je napisao na poseban način. Govori o ta tri temeljna pitanja koja će vam biti pitanju kaburu, od kojih ovisi naš ahiret. Napisao nam je da znamo na Dunjalku, jer se na Dunjalku moramo pripremiti za njih. Ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj islam? Pa tamo kaže, ako budeš upitan, ko je tvoj gospodar? Reci, Allah. Dobro, ko je Allah? Allah je onaj koji je stvorio mene i sve ljude. I onaj koji održava mene i sva stvorenja. Koji ukazuje blagodati meni i svim drugim stvorenjima. Dobro, kao takav koji te stvorio i odlikujete blagodatima. Šta je on još? On je moj jedan, jedini, istinski Bog koga obožavam I nema. Zašto? Zato što onaj koji nas je stvorio, koj nas je doveo na ovaj svijet. Ima li neko drugi da nas može stvoriti? Ima li neko drugi da može učiniti da nas dovede na ovaj dunjaluk i da se spominjemo nakon što se nismo spominali, da nam podari sve ove blagodati, da nas neko tako skladno stvori? Pa eto što ne stvori kada govori da Allah nije stvaritelj, što ne stvori za ovo svo vrijeme. Pa sve nam tolike blagodati, wa in ta'uduniyamatillahi la tuhsu. Ako biste brojali Allahove blagodati nikada ih ne biste mogli nabrojati. Koliko nam je Allah dao blagodati? Kako kaže Ibnu Kethir, onaj koji je stvorio to, jedini on zaslužuje da se obožava. Ako ima neko drugi da stvori, neka stvori. Ali nema. Allah Subhanahu wa ta'la, jedan jedini to sve stvara i on jedan jedini istinski Bog dosta je A dobro, kako si spoznao svoga gospodara? Kako da ja upoznam da je moj gospodar onaj koji me je stvorio Allah? I da je on jedan jedini, moj istinski Bog? Pa kaže, ako te neko upita, kako si upoznao svoga gospodara? Reci, upoznao sam kroz njegova stvaranja. Kroz njegova st Ono što On stvorio u nama samima i oko nas, sunce, mjesec, nebesa, zemlja, noć, dan, pogledaj u tome su ajati za razumlje, u tome su dokazi postojanje Allaha subhanu wa ta'la za one koji su razumno obdareni. Sunce i mjesec, pogledajte kako jedno drugo smjenjuje, noć, dan, kako jedno drugo smjenjuje, ne mogu jedno, kao što stoji u suri, jeli jasin, ne može noć preteći dan, niti dan preteći noć, već oni u svemiru plovej. Sunce, mjesec, nebesa, zemlja. Ko nam je tako zemlju učinio pogodnom za stanovanje, za hodanje? Nebesa iznad nas, iz visoko digava. Imali gdje stubova, da vidimo te stubove. A neko sagradi nam te stubove. Allah subhanahu wa ta'ala sve to održava. On jedini. Također, kroz što upoznajmo svoga gospodara, kroz njegove riječi, kroz njegovu knjigu. Trećina Kur'ana govori o Allahu čitaj mu Kur'an pa spoznati svoga gospodara dobro, samo tu kažeš tvoj gospodar je Allah on je tvoj jedan i istinski Bog spoznao si ga tako i tu se završava ne, Veš dalje kaže čini mu ibadet, samo njem ali ja dakle i dijelima dokazat ne samo jezikom priznat već i dijelima. samo njemu činim dovu samo njemu pućujem dovu, samo od njega strahujem samo se njemu nadam, samo se na njega oslanjam samo njemu prinosim žrtve Reci inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil i moj namaz i svi moje ibadeti i moj život i moja smrt posvećeni su samo Allahu jer je jedini on dostan toga. Dakle moramo upoznati svoga gospodara. Prošli puta sam govorio i nekoliko navrata govorim da nam neko sada uđe i kaže momci samo pet minuta o Allahu mi pričajte. Ko je tvoj gospodar? Kome padaš na nešto? Rijetki su od nas oni koji bi to moga. Samo pić mi, halo, da ti se, kosa na glavi divne, ne znaš svoga gospodara, kome padaš na sežde? E zbog toga je naša vjera ovakva, jedan korak naprijed, dvadeset nazad, jedan korak naprijed, dvadeset nazad. Zato vidimo među muslimanima ovako stanje što se tiče vjere, ne znaju svoga gospodara, a niko nije upoznao gospodara da ga nije zavolio, ako zavoli Allah zasigurno sve će dati za njega. Sigurno će ga obožavati. Što god mu Allah naredi, zna da mu je naredio to radi njegove koristi. Allahu džel levala ništa nije potrebno. Sve što je propisao od narodbi, od dobroga i sve što je zabranio od zla, sve to radi naše koristi. Pa nećemo moći odgovoriti na pitanje koja je tvoja vjera islam sve dok Allaha džel ne budemo obožavali tom vjerom islamom. Jer je on rekao inna dina inda Allah islam. Kod Allaha je jedina vjera islam. Allahu je prava vjera jedino islam. Umen yebtuli ghayra lislami dina falyuqbala Onaj koji bude tražio neku drugu vjeru mimo islama, ona mu neće biti primljena. Neće vam ono moći odgovoriti moja vjera je islam ako ne budemo živjeli islam. Ako ne budemo svoje strasti podčinili islam, onim za čime je islam došao, a ne od islama uzimali ono što odgovara našim prohtjevima. Ti ne slidiš islam, ti slijediš svoje prohtjeve. Ti nismo musliman, musliman je ko onaj esleme yuslimu u arapskom jeziku. U arapskom jeziku, dakle, kada se tomu spominje jezičko značenje, lingvističko značenje reči esleme yuslimu, islamen vo muslimen znači onaj koji je predan, pokoran. Neko uzme pušku u tebe i kaže tako i tako, ti se predaš i što god zatraži od tebe jeste, ja ću radit. Ako hoću da živim, ako hoću da ustanimo, ostanimo životu, što god mi kaže. Ako hoćeš da imanski živiš, da islamski živiš, onda što god ti Allah naredi. Ako hoć moraš da se predaš tome. I neće moći odgovoriti da je naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellam, osim ako ga ne budemo slijedili na dunjanku. Danas se ljudi smijavaju na pojedinim mjestima, čak i u Bosni, kada čovjeka spuštaju u kabor, na papiru napišu, ako te upitaju ko je tvoj gospodarac je ako te upitaju koja tvara vjera, raci Islam, ko je tvoj poslanik, reće Muhammed, smijavuj se. Neće moći pročitati, zasigurno. Odgovorit će samo onaj koji bude ubijeđen. Spominje se u podužem hadisu, kada je poslanik, sallallahu, ali sam pričao o ovome ispitu Omeru, pa upitao kako li će Omere biti tvoje stanje kada te upitaju. Kaže, Omer, ću ja biti ove pameti, koje sam sada. Kaže, kaže pitać ja njih, znate li vi je vaš gospodar? Omer dobro zna koji je njegov gospodar. Ali to je bio Omer. To je bio Omer. Kada čitate o njegovom životu, razum vam zastaje kakav je bio. Omer radijallahu ta'ala. Nećemo zasigurno braćom moći odgovoriti na pitanje ko je vaš poslanik ako ga ne budemo slijedili. Ako on jedini bude, dakle, naš imam, vođa, onaj koga slijedim, ostavim sve druge. Sve druge slijedim samo koliko oni slijede, poslanika Muhammeda sallahu azzam. Ukoliko se oni razlikuju, čuvam vašu čast, uvažavam vas, ali ne slijedim vas pošto im neću kaljati vašu čast, neću ovama pričati, ali onaj koji ne sledi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i on se ne sledi. I on se ne sledi. Ka inan menken, bio ko Sva četverica imama su govorili, moj mezheb moj mezheb je hadis. Kale Ebu Hanifet al-imamu, lajen bagi li mellehu l-islamu, ahdhen bi aqvali hatta to ala al-hadithi wal-kitab al-murtada. Imam Abu Hanife rahimehullahu ta'ala jerako ne priliči ni muslimanu da se prihvati mojih riječi, ono što ja kažem, mojih stavova, mojih mišljenja, svjedok mojih stavova i mišljenja na uporadi sa Kitabom i sa Hadisom, s kojim je Allah jedino zadovoljan. <coughs> rekao Imam Abu Hanife. Wa Malikun Imam Daril Hijreti, qala wa qad ashara nahwa al-hijrati kullu qabuli, Imam Malik pokazujući upravcu Kabura Allahov poslanika alaihi sallam, dok je sjedio u mesčidu poslanika, sallallahu alaihi sallam, nema malike bio u Medini, tako, i pokazujući prema Kaburu Allahov poslanika alaihi sallam, sam, kaže od svakog čovjeka se uzima i odbacuje, od vjeri, uzima, potvrđuje i odbacuje, osim od stanovnika onog Kabura, od njega se sve uzimalo. Od nas, vas, petog, tog uzima se odbacuje, uzima se ono što je u skladu sa Kitabom sa Sonjetom, što nije, uz dužno poštovanje ostavlja se. Wa shaa'ti ayyu qala iraa'tuu qawli mukhalifan lima rawaytum min al-hadith fa dribul jidara bi qawli al-mukhalif al Imam Shafi'i kaže učenjacima hadisa koji pišu hadise, ukoliko vidite da ono što ja kažem, riječ, moje riječi, moji stavovi, moja mišljenja razilaze se s onim što vi pišete od hadisa. Ja kažem jedno, a vi ste zapisali hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem drugačije, onda moj riječi odzit. Imam Šafija je to rekao. A za imama Šafija je rečeno Imam Šafija je ovo umetu što je sunce za ovaj dunjavog. Imam Šafija kaže, vidite da se moje riječi razilaze sa hadisom koji pišete hadis. Moje riječi odzit. Hadisa se prihodi. Wa Ahmedu kale lehum la tektubu, ma kultubel aslu dhali katlubu. Imam Ahmed kaže učenicima svojim, nemojte pisati od mene, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzim. Uzmite Hadis. Prihvatte se hadisa. Zato, dakle, moći ćemo odgovoriti moj poslanik je Muhammad s.a.v. samo koga budemo slijedili. Ono što je prenešeno od njega, od njegovih riječi, da nam je uporučio, ili od njegovih dijela. Zbog čega je došao u braću? Zbog čega ga je Allah poslao, odabrao? Također, čitajte ovu poslanicu kada govori o oh, Muhammadu s.a.v. koji je tvoj poslanik, prelijepo pogovori. I odabra Muhammed ibn Abdu'l-Bahab ono pored čega čovjek neće ostati ravnodušan odmaće zavoljeti poslanika Muhammeda Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je najboljeg roda jel tako? porijekla najboljeg porijekla rođen u najbolj, najboljem mjestu centru svijeta pogledajte koliko mu je Kabul Allah djelala dao koliko je njegovog ummeta Zad nisu došli brojni hadisi u kojima se spominje da je dvije trećine dženneta za umet Muhammed a.s. Jedne prilike kažu sjedli smo u mesčidu s poslanikom s.a.s. Pa, pa je nam je rekao jeste li zadovoljni da vam pripada jedna trećina dženneta pa kaže reksmo Allah akbar, la ilaha ilallah počeli smo da tekbiramo. kaže jeste li zadovoljni da vam polovina dženneta pripada polovina dženneta da vi budete stanovnici pola dženneta Allah akbar, la ilaha illallah počeli smo kaže vama pripadaju dvije trećine džaneta to nije da to i pogledajte, kratak život Nuh, alihi salu, sam 950 godina poziva odazvalo mu se vrlo malo Muhammedu sallallahu aleyhi sallam za 23 objavljena mu najbolja knjiga najodabranija knjiga koja će ostati i svjedočiti protiv nas, ostati do sudnjega dana i mnogo šta drugo zbog čega čovjek treba da se prihvati Muhammedu sallallahu aleyhi sallam sve drugi ostavi po strani Ibn Abbas, radijallohu anhuma, poznat vam slučaj, dolazim mu i kažu, rekao Ebu Bekri, rekao Omer, iman neko na Dunjavu da se može poredi sa Ebu i Omerom. Iman neko današnjih učenjaka i ne znam ti koga više, da se može poredi sa Ebu Bekrom i Omerom. Ebu Bekr, kako je došlo u Musnedu kod imama Ahmeda, kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra. I oni koji ocijenjuju hadise kod imama Ahmeda njegovom Musnedu kažu da je hadis vjerodostan. Kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra, a na drugi tas vage iman cijelog ummeta Muhammeda al-Islam, to sudnjega dana. Svi ljudi, njihovo vjerovanje, prevagno bi tas sa imanom Ebu Bekra. Ali dolazi Ibn Abbasu i kažu, rekao Ebu Bekr, Omer, Ljudi kaže, ja vam govorim, rekao poslanik, sallallahu alaihi wa vi mi kažete, rekao je, kriomar, ja se bojim da se ova nebesa ne sruče na vas. Da nebesa tako lahko spadaju, svi bi smo odavno već bili podrobljeni. Čijih i kakvih se riječi prihvatamo, Kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'la suyunu niya ala ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulil irfani mal ilmu nasbuka lil khilaafi safahatun bejna rasuli o bejna qavli fulani Znanie ono, što kaže Allah, što kaže Poslanik, što kaže o sahabitu, mačete šta je rekao Allah, ja Allah, Poslanik i Irsoni, sviđočili svemu tomu Nije znanie, več je ludošt, glupost ahmakluk sefahetun da se prihvatiš riječi nekoga drugog da se ostaviš riječi poslanika Muhammeda al to je ludost, zbog čega je on došao? Allah nam objavio najbolju vjeru i poslao svoga poslanika alaikum, da nam u detalju pojasni tu vjeru u detalje je pojasnio kaže Abu Dhar radijallahu tali nije otišao od nas sve dok nas nije obavijestio onoj ptici koja se kreće na nebesima on joj nam dao znanje kada je on joj, onda je zasigurno u svakom pitanju vjeri Dao za njima, farrtna, filkitabi, za nije došlo, mi u knjizi ništa nismo izostali, sve su pojasni. Zato, braćo, za ovaj ispit se trebamo pripremati. Za ovaj ispit trebamo se pripremati. Nema popravnog. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanik? Danas trebamo tražiti na dunjavku odgovore na ta pitanja i biti ubijeđeni u njih. Sve svoje dati, žrtvovati da budemo ubijeđeni u ova pitanja, da dokazujemo i svojim srcem, i svojim jezikom, i svojim djelima. Nakon toga, onaj koji odgovori uspješno, otvorit će mu se s jedne strane kabur i pokazati mjesto u džehennom, u vatri. I reći će mu se, ovo je bilo mjesto koje te čekalo da si bio nepokoran Allah. Ovo je bilo mjesto pripremljeno za tebe. Pa će se s druge strane otvorti i reći, ovo je sada tvoje mjesto koje te čeka Zato će nakon tada, kada vidi svoje mjesto vjednik u dženetu, reći, gospodar, požuri sa sudnim danom. Požuri da nastupi sudnji dan. Jer je vidio svoje mjesto, koje ga čeka i kojeg se spasi. Točim, onaj koji ne odgovori na ova pitanja, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera, ko je tvoj poslanik, pokazat mu se s jedne strane kavora mjesto u dženetu. Pa će se reći, ovo te mjesto čekalo. Ovo te mjesto čekalo da si bio pokor. Nakon toga pokazat se drugo mjesto i reći ovo je sada tvoje mjesto u džehennem koje te čeka. Sada te čeka. Pa će reći gospodaru, ne dozvoli da nastupi sudnjina. Nakon toga, vjerniku i nevjerniku, dobrom i lošem dolazi sudrug, prijatelj koji ostaje s njim do sudnjega dana. Ostaje s njim do sudnjega dana u Kaboru. A to je njegovo djelo. Dobro ili loše. Allah subhanahu wa ta'ala će i dobro i loše djelo ličiti, dati u liku čovjeka, da dođe sahibi svome, da dođe u kaboru. Dobro djelo u liku lijepog čovjeka, bijelog lica, bijele odjeće, namirisan. Loše djelo grije, doće dakle u liku tamnog čovjeka, mrklog lica, neugodnog mirisa, zaudara na sve strane. Možda ste nekada na dunjalku susreli sa čovjekom, ha, koji zaudara iz njega vazdi. Pa minut, dva ili nekoliko minuta bile su vam ko godine. Bile su vam ko godine. Samo ste se osvrtali, hoće li neko doći da vas? Priželjkivali da vas neko odvoji od njega? Onaj koji bude nevijednik, koji bude grešnik, doći ćemo njegovu grihu, liku takvog čovjeka koji za zaudara, smrdi. Možete misliti, to nije, dakle, nije minuta ili dvije s dosudnjega dana. S njim će poraviti. Vijerniku će doći u lijepom izgledu. Bijel čovjek, bijela odjeća. Miris na sve strane se širi. Pa će mu reći, budi zadovoljan. Raduj se Allahom zadovoljstvu. Raduj se dženetu i uživanjima u dženetu. Pa će vijernik reći u kaburu, ko si ti? Tvoje lice ukazuje na dobro. Ko si ti? Pa će reći, ene ameluke sole. Ja sam tvoje dobro djel. Od danas? Izaberimo. Šta želimo? U kakvom liku da nam dođe? naše djel, u lijepom, izgledu lijepog čovjeka ili dakle, onoga koji zaudara na sve strane. Dakle, obračunavajmo se, obračun. Ovo je ono što nas sve jednog zasigurno čeka. Jeste, živimo na dunjalku i moramo živjeti i za dunjalku, ali glavna briga mora da nam bude ahiret. Glavna briga mora da nam bude ahiret, da se za to spremamo. Jer kada nastupi naša ahiret s našom smrću, nema više povratka. Allah prejasno kaže ladina, kulla, ma O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila. Svako od nas neka gleda šta je za sutra pripremila. Neka ne korij nikoga drugog. Sebe neka korij. Radi što je god moguće više. Upoznaj se, traži znanje. Ne možeš imati iman. Ne možemo imati iman dok ne budemo učili. Kako je rekao imam Buhari, neka. je kako je rekao Imam Buhari rahimehullahuh taala el al ilmu qabla al qawli wal znanje dolazi prije riječi i dijela. ne možeš pričati ne možeš raditi ne naučiš iman se ne može imati dok se ne nauči mora se učiti zatim po njemu se treba raditi zatim se trebaju drugi pozivati tome i na svemu tome treba biti čovjek strpljiv Zato tražimo znanje što je god moguće više Radimo po tome, pozivajmo drugi U svemu tome budimo strpljivi Ne propuštajmo ništa što god možemo uraditi od dobra Prošli puta sam rekao Niko od nas ne zna šta ćemo sutra koristiti Šta mu od dobra može koristiti Većina nas radi Možda radi neki Zahmetli posao Ali jezik, kako je došlo u hadisu Nekad jezik da bude vlažan od spomena Allaha Možete i neko to spriječiti? Ne može Čitajte brojne zikrove Čitajte zikrove koji se prenosi od Allahog poslanika, alihi salavca, pa ćete spoznati kako je vrijedan taj ibadet. Tako lahak, a toliko vrijedan kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanika, alihi salavca, riječi da kažem, subhanAllah, alhamdulillah, la ilahiloh, Allaho ekber, namo uzima puno vremena, kaže, draže od svega onoga što sunce obasija. SubhanAllah, alhamdulillah, la ilahiloh, Allaho ekber, draže mi od svega onoga što sunce obasija. Kod Bukhari kod muslima, kaže... Allahu najdraži govor, nakon Kur'ana a ovje su iz Kur'ana subhanallah, alhamdulillah, la ilah, allahu akbar zašto su Allahu najdraži, zašto su poslaniku sallallahu alayhi wa sallam bile najdraži jednog dana dolazi pa trese drvo poslanik sallallahu alayhi wa sallam, pa ne spada ništa s njega, Dru drugi puta trese ništa, treći puta, nakon nekoliko puta protresao, spada li kaže, da kažete subhanallah alhamdulillah, la ilah allahu akbar, svaka od ovih riječi briše grijehe kao što spadaju Kao što spada lišće Kao što spada lišće. Također, spominje se u hadisu da je Ebu Hurera radijal Allahotama sadio sadnicu. Po Poslanik sa se prolazi prdnjak, kaže Ebu Hurera šta tu radiš kada sadim? Kaže, oćeš da ti ukažem na bolje sadnice da kaže, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, <coughs> Allahu akbar, sa svakom od njih ovim priječima saditi se palma u džennetu dođu ti, djeca kažu Efendija, brate, hođa, kako te već zovu kažu, ja zasadio 500 sadnica a našovi braći moraš govoriti i govoriti da oni pošli Subhanallah, Allah, Allah, Allah, allah, allah. Kaž, kaže čovjek Subhanallah kaže Allah sedakt, istinu si rekao Subhanallah se preudi, kod nas često se preudi, Allah je slavnjen, to je manjkav prijevod kad se kaže Subhanallah, to znači Allah je daleko od svake manjkavosti Allah je potpun, daleko od svake manjkavosti tesbih, to je tesbih. Kada Allah subhanahu wa ta'ala ne gira svaku manjkavost, koju mu ljudi pripisuju. Kad kaže rob alhamdulillah, kaže Allah sadakt, istinu si rekao. Swahvala pripala sama Allah. Istinu se rekao. Kad kaže čovjek ilah ilah ilah, nema istinskog Boga vsim Allah, kaže Allah, Allah sadakt, istinu se rekao. Kad čovjek kaže Allahu akbar, Allah je najveći od svega, najveći, kaže Allah istinu si rekao. Stoju hadisu, ako čovjek nakon toga kaže Allahum magfirli, Allahum je prostimi, kaže Allah, to ću uraditi. Ako kaže Allahu marhamni, Allahu moj smiluj se, kaže Allah, to ću uraditi. Kad fealite, to sam uradio. Doslana prije, ovo to sam uradio. Da čovjek kaže Allahu marzokni, Allahu moj obskrbi me, kaže Allah, to sam uradio. E zato su poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, bile najdraže riječe. Draže je od svega onoga što sunce oblasi. I drugi zikrovi. I drugi zikrovi. Je li tako? Poznati. Zato se pozabavimo. Ništa, dakle, ne propuštajmo od dobra Prisjeđajmo se ovih trenutaka koje nas neće mimojići, nijednog od nas. I neka nam one budu, ako Bog da ovi trenuci, neka budu posticaj da bolje iskoristimo svoje vrijeme.